Călătorii în clar obscur Pista 6 Tot în acest pavilion, machete animate ilustrau felul în care simțurile omului și în special vederea s-au ascuțit de-a lungul milioanelor de ani și cum, pentru a face față și pentru a prelucra mulțimea informațiilor pe care le primește, omul modern dispune de instrumente de vârf, întreaga tipologie de computere, care adună, calculează și tezaurizează aceste informații. Am putut cunoaște astfel chiar un aparat vorbitor, care dă posibilitatea omului să ia decizii în domeniul circulației aeriene, unul dintre puținele sectoare în care există un acord universal. Am poposit apoi în spațiul dedicat temei omul și agricultura, care se ocupa schematic prin imagini și alte modalități vizuale de problematica alimentației, de progresele realizate în tehnologie și știință în acest domeniu, ținând seama de gravele implicații ale subalimentației. Se calculase în acel moment că în anul 1977, adică peste 10 ani, populația globului va depăși 4 miliarde și jumătate, iar în anul 2000 vor trăi pe pământ 6 miliarde și jumătate de persoane. De aici, un complex de aspecte neliniștitoare. Dacă stau să mă gândesc, numai calculul general a fost corect, atâta timp cât astăzi, după aproape 18 ani, cortegiul problematic rămâne la fel de actual. Și câte miliarde de oameni nu se confruntă cu foamea și subalimentația. Îmi amintesc pavilioanele tematice, dar gândul îmi zboară către o altă desfășurare de talent, inteligență și responsabilitate. Pavilioanele naționale De-a lungul și de-a latul celor trei insule, Cité du Saint-Hélène și Notre-Dame, se putea face un adevărat înconjur al pământului, vizitând 70 de țări care expuneau în pavilioanele respective date privind bogățiile lor, populația, modul de trai, sistemele de muncă și de divertisment, cu un cuvânt tot ce este demn de cunoscut din trecutul, prezentul și din preocupările de viitor ale acestor țări. Încerc acum să refac tabloul câtorva dintre ele. Pavilionul Belgiei era astfel construit încât din orice loc te-ai fi găsit în interiorul său, puteai vedea tot ceea ce se afla acolo. Deviza pavilionului era Humani Nihil Alienum Ce Belgia. Nimic privind umanitatea nu este străin Belgiei. Revăd parcă fresca în care se simboliza aspirația pacifistă a Belgiei și galeria oamenilor ilustri ai acestor țări. Pavilionul Elveției era axat pe realizările tehnicii moderne, îndeosebi în domeniul civil. Industria ceasornicăriei era ilustrată printr-o centrală orară electronică, al cărei creier era un orologiu atomic cu cesium, de o precizie ce mergea până la o milionime de secundă pe zi. Mi se înfățișează apoi pavilionul scandinav, cuprinzând cinci țări, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Cel al Danemarcei avea la bază o idee originală, omul materie primă a unei țări industriale, prin care organizatorii au vrut să demonstreze cum o țară fără remarcabile bogății naturale și a creat totuși o industrie de mare reputație, șantiere navale, industria agricolă, etc. Bogăția Finlandei, industria forestieră și metalurgică După Canada, această țară mică, cu numai 4.700.000 de locuitori, este a doua din lume în exportul hârtiei și ocupă un loc de vârf prin vasele sale, în deosebi de gheață. Nu puține sunt performanțele mașinilor și aparatelor electrice cunoscute în toată lumea. Islanda, unul dintre statele independente cele mai vechi din Europa, al cărui parlament, Althing, datează din anul 930, posedă cea mai modernă industrie de pescuit, islandezii capturând în medie 200 de tone de pește pe an, din care peste 90% este exportat. Tema aleasă de Norvegia pentru a se prezenta la Expo 67 este inspirată de poziția sa în lume. Această țară era într-adevăr a treia națiune maritimă, flota sa comercială însuma peste 16 milioane de tone. Din cele mai vechi timpuri, Norvegia a avut navigatori și exploratori celebri. Exploatarea modernă a căderilor de apă a schimbat aspectul țării și a ridicat nivelul de trai al locuitorilor. Într-adevăr, în ultimii 50 de ani, electricitatea a devenit suportul întregii industriei norvegiene. Pavilionul Statelor Unite ale Americii mi s-a părut original. El era realizat dintr-o sferă transparentă numită DOM geodezic, cu un diametru de 80 de metri. În cursul zilei, datorită unui dispozitiv acționat de razele soarelui, Acoperământul acrilic al pavilionului își schimba culoarea în vârful cupolei, unde se putea ajunge pe o scară mobilă. Acolo ți se înfățișa un peisaj lunar și navele cosmice care, într-un viitor foarte apropiat, urmau să ajungă pe satelitul globului pământesc. Și au ajuns. Franța avea un pavilion cuprinzând 8 niveluri de exponate cu o înălțime de 32 de metri, și o întindere pe o suprafață de peste 22.000 de metri pătrați. Tema pavilionului francez, tradiție și invenție în geniul francez. La parter se găsea salonul de onoare, locul rezervat presei și o imagine a Parisului anului 2000. La nivelurile 1, 2 și 3, știința franceză, televiziunea în culori, Electronica, dezvoltarea surselor de energie, fizica, astronomia, optica, genetica, biologia. Urmau aspecte ale vieții franceze, galeria de artă, care cuprindea piese din evul mediu până în zilele noastre. Multe îmi erau cunoscute. Unele imagini de viitor, pentru 1967, le-am văzut în realitate în anii următori. Un pavilion interesant era cel al statului Israel, fiind construit pe ideea victoriei omului contra adversității naturii. Alcătuit din cuburi frumos îmbinate, pavilionul era înconjurat de o grădină în care am găsit expuse câteva pietre cu pasaje biblice. La intrare, pe o frescă se arăta istoria poporului evreu până la întemeierea statului Israel și opera de transformare a unei naturi vitrege într-o țară modernă în plină dezvoltare. O cameră întunecată, aproape goală, evoca suferințele din timpul celui de-al doilea război mondial, dar și munca depusă pentru a clădi sub soarele deșertului o țară prosperă. O sală de cinematograf cu 250 de locuri dădea posibilitatea vizitatorului să vizioneze filme și să admire echipele folclorice ale Israelului. Participarea Angliei la Expo 67 se caracteriza prin preocuparea de a face cunoscută contribuția națiunii britanice pe plan mondial. Rând pe rând erau prezentate Anglia preromană, oamenii săi de stat, inventatorii și artiștii, Anglia contemporană, evoluția dinamică a industriei în Marea Britanie, etc. Republica Federală Germania prezenta un pavilion cu o terasă ce se întindea deasupra Saint-Laurentului. Se puteau vedea aici masa de lucru a profesorului Otto Hahn, cel care în 1938 a descoperit că atomul de uraniu este fisionabil, ca și prima presă de tipărit a lui Gutenberg cu o vechime de peste 500 de ani. Instrumente de optică și de precizie aparate fotografice care servesc astronauților americani și faimosul Batiscaf, construit de o firmă germană pentru explorările submarine ale profesorului Picard, erau și ele prezentate într-un mod ingenios de către specialiștii germani, care cu amabilitate dădeau toate explicațiile cerute. Pavilionul Uniunii Sovietice, situat pe insula Notre-Dame, avea la intrare datele 1917-1967, și de viza în numele omului pentru binele omului. Elegant și măreț, pavilionul înfățișa principalele realizări din cei 50 de ani de la Revoluție și condițiile în care se construiește societatea sovietică. Într-o sală de cinematograf cu 600 de locuri, erau prezentate filme și materiale documentare legate de viața și munca republicilor sovietice. Tot acolo se țineau și expuneri privind utilizarea pașnică a energiei atomice, modul de trai într-un sat sovietic și, bineînțeles, date bogate asupra spațiului extraterestru și a aparatelor cosmice lansate în ultimii ani în cosmos și către satelitul Pământului către Lună. Filmul expoziției continuă să mă urmărească și iată că mi se înfățișează acum imaginea pavilionului Canadei. Dominat de o imensă piramidă răsturnată, era numit Catinavic, cuvânt care în limba eschimoșilor înseamnă loc de întâlnire. Pavilionul Canadei era așezat cu fața spre orașul Montreal și se întindea pe o suprafață de peste 30.000 de metri pătrați, fiind, cum părea firesc, cel mai mare pavilion național din toată expoziția. La intrare, vizitatorul era informat asupra tuturor problemelor ridicate de tema Pământul oamenilor, dar și cu privire la Pământul și poporul canadian, la dezvoltarea Canadei, în general, la locul ei în lume, etc. Mii de persoane, la fiecare jumătate de oră, puteau trece prin cele cinci săli de cinematograf, unde li se înfățișau aspecte ale vieții și muncii canadienilor. În sectorul destinat raporturilor Canadei cu restul lumii, prin tot felul de mijloace, diapozitive, filme, fotografii, etc., vizitatorul lua cunoștință de sprijinul pe care poporul canadian îl dă Națiunilor Unite și altor organisme internaționale despre modul în care Canada militează pentru pace și colaborare. Pentru copiii între 6 și 11 ani, era amenajată o sală de meditații, denumită Sanctuar, unde ei puteau să-și exercite facultățile lor creatoare. Pavilionul Canadei, ca de altfel majoritatea pavilioanelor naționale, avea o sală special amenajată, unde în fiecare zi se desfășurau spectacole de teatru, concerte, dansuri folclorice sau avea loc parada modei. Montrealul devenise într-adevăr locul de întâlnire a milioanelor de vizitatori Veniți din toate colțurile lumii Expo 67 reprezenta o adevărată sărbătoare a umanității și, nu întâmplător de viza Pământul Oamenilor, era inspirată din gândul lui Antoine de saint Exupéry. Citez A fi om înseamnă a simți că fiecare piatră pe care o zidești contribuie la construirea lumii Închei citatul această reflecție așează omul în centrul evenimentului de importanță mondială care era Expo 67 și Montrealul a însemnat pentru șase luni pământul oamenilor. Mi-l amintesc așa cum l-am simțit în orele libere din timpul congresului, întins de-a lungul pantelor Mont Orașul și muntele se desenau într-o perspectivă fascinantă, greu de egalat pe continentul american. Coborând din vârful Mont Royalului către podul Cartier, în fața ochilor mi se desfășura panorama orașului înfrumusețat seara de miile de lumini și de profilul plin de vigoare al expoziției. Imagine de neuitat, cum s-a și dovedit. Furat de întreaga retrospecție, realizez că totul s-a păstrat foarte proaspăt. N-am putut spune nici atunci, evident nici acum, că am cunoscut Canada, țara cât un continent, întinsă pe, pe șapte fuse orare. Nici chiar Montrealul nu l-am cunoscut, deși acolo am trăit și pe acolo am drumețit în toate ceasurile libere. Parcă Mark Twain spunea despre el că e un oraș francez cu gătele americane. Am remarcat așezarea naturală a orașului. O așezare să-i zic în trepte, o îmbinare de stiluri nou și vechi, o istorie relativ îndelungată, dacă am notat corect, de prin 1535, când Jacques Cartier descoperă aici un sat indian. Parcuri, muzee, monumente, etc., etc. Dincolo de congres, m-a atras expoziția universală, iar spațiul mai larg de referință a fost orașul. Sunt, desigur, multe imagini și evenimente pe care le-am pierdut. Altele stau doar ascunse, altele țișnesc fără intervenția mea. Îmi amintesc, iată o coincidență. Eram emoționat pentru că mi se încredințase conducerea ca moderator a unei ședințe științifice în cadrul Congresului. Cu acel prilej, președintele din ziua respectivă, profesorul F.V. Neol, Chicago, prezentându-mă celor aproape o mie de congresiști veniți din toate colțurile lumii, a subliniat în aplauzele sălii că ministrul de externe, al țării pe care o reprezentam, a fost ales președintele celei de-a 22-a adunări generale a Națiunilor Unite. De altfel, România era bine cunoscută și stimată în Canada. Știam că la 26 septembrie, Radio Canada a transmis timp de o jumătate de oră o prezentare a României contemporane. Treptat, treptat, imaginile au început să se estompeze. Treptat, treptat, reintram în atmosfera camerei mele de lucru. Dialectica relației lumină-umbră s-a impus și treptat, treptat, filmul canadian s-a îndepărtat, intrând în conul de umbră, iar realitatea concretă s-a luminat integral. Conexiuni Culoare, sunet, cuvânt Nu putem înțelege operele de artă, nici nu le putem iubi în chip inteligent, dacă nu cunoaștem locul, timpul și împrejurările lor, Anatol Frans Era în primăvara lui 1937. Mai exact, mă găseam la mijlocul unui mai plin de lumină, generos, capabil să dezvolte energii nebănuite, optimism și, deci, cutezanță. Și eu mă găseam chiar în fața unui asemenea gest mai puțin obișnuit pentru medicul învățat doar cu laboratorul de cercetare și cu patul bolnavului, cu sala de operații sau cu biblioteca. fusese solicitat să vorbesc la deschiderea expoziției de pictură și desene științifice a lui Cornel Codreanu, desenator al clinicii de oftalmologie din Cluj. Era prima mea manifestare publică în lumea artelor. Și expoziția în sine avea un caracter particular erau adunate 80 de tablouri artistice și mai bine de 100 de desene executate în serviciul clinicii, având ca model bolnavii mai interesanți trecuți prin acest serviciu. Îmi amintesc ca astăzi sala oamenii și chipul vinovatului, care nu era la primul păcat. După ce am spus câteva cuvinte despre omul închinat acestei arte, m-am simțit dator să subliniez că, într-adevăr, și ce opera artistică este și o chestie de meșteșug. N-am crezut nici atunci și nici astăzi nu cred în inspirația care se coboară din înălțimile cerești, drept singurul instrument al artei. Spuneam că nicăieri nu e nevoie de mai multă muncă, de mai multă disciplină ca în atelierul artistului. Și atunci, ca și astăzi, am crezut că respectul și seriozitatea, responsabilitatea pentru actul intelectual, respingerea diletantismului, fanfaronadei și teribilismului, suficienței și superficialității, țin nu numai de natura individului, respectiva artistului, ci de întreaga atmosferă creatoare, de seriozitatea științifică și în alta conștiință culturală, democrat-patriotică a Clujului. Mi-a plăcut expoziția și am lăudat-o cu toată sinceritatea. Nu am încercat să mă lansez în considerații strict estetice. Timpul urma să confirme sau nu. Altceva mi s-a părut important și am considerat că am dreptul, datoria și competența să afirm. Îmi amintesc că am spus, un om care muncește e întotdeauna interesant iar în cazul concret cu care mă confruntam am subliniat. Expoziția de față fiind produsul unei munci tenace este cu atât mai interesantă cu cât constituie o inovație prin asocierea desenelor artistice cu desenele științifice. Ultimele cuvinte pe care le-am descoperit notate într-un vechi carnețel mă dezvăluiau mie cel de astăzi cu părul alb și trecut prin atâtea, cu o dimensiune lirică de care poate n-am fost întotdeauna conștient. A sosit primăvara în această sală de sticlă, dar nu pe aripa blândului Zefir, ci prin căldura pasiunii și tăria gândului și dăruirea în muncă și creație a unui om. Rămâne ca noi să-l înțelegem și să-i răsplătim munca așa cum se cuvine. Era primăvara lui 1937, când m-am trezit vecin de cuvânt și simțire cu arta și, de ce nu, cu critica de artă. De ce îmi amintesc acum toate acestea? Critica de artă n-am făcut niciodată. În schimb, întâlnirile mele cu pictura, literatura sau muzica au fost multe, dese, constante, înscriindu-se ca permanențe ale existenței mele. De la debutul meu public ca deschizător al unei expoziții de pictură trecuseră peste 30 de ani. Cum am mai spus, gestul acela rămăsese izolat, nerepetat, ca o insulă e drept frumoasă, într-un ocean imens de preocupări, frământări și bucurii, realizări și insuccese, vise și proiecte, muncă și gânduri. Plecasem din București la Paris pentru un moment ceva mai festiv din viața mea științifică, și mă găseam la Lisabona ca participant la ședința Societății Europene de Oftalmologie și la Simpozionul Internațional asupra angiografiei fluorescente. Dezbaterile s-au purtat între 3 și 22 mai 1969. Dar nu a fost doar atât. Mi s-a oferit prilejul să fac o excursie la Madrid. Mai bine zis, am profitat de câteva zile de pauză și am plecat la întâlnirea cu Prado. Știam destul de multe despre el. Cunoșteam astfel că edificiul unde este instalat a fost construit sub Carol al III-lea de arhitectul Juan de Villanueva pentru a servi unui muzeu de științe ale naturii. Că a suferit o serie de transformări și că Ferdinand al VII-lea a decis modificările necesare pentru a deveni un muzeu de pictură că a fost inaugurat la 19 noiembrie 1819 de Isabella de Braganfe și că pe atunci catalogul lui număra 311 tablouri. Peste 150 de ani, ajunge la aproape 3000 de tablouri. Astăzi urma să văd. Era în ziua de 8 iunie când, ușor emoționat, mă duceam să mă confrunt câteva zile cu acest tezaur de neprețuit al culturii umanității. Mă stimulau două chemări. Una, indiscutabil, dorința de a poposi pe îndelete în fața marilor creații plastice ale lumii. Cealaltă, nedeclarată, dar tot atât de reală, de a verifica la propriu, concret, o serie de gânduri mai vechi despre relația ochi-pictură. Văzusem multe expoziții, stătusem multe ceasuri zile și chiar săptămâni în marile temple de artă, ca British Museum, Muzeul de Artă Veche din Lisabona, Rijksmuseum Museum din Amsterdam, Kunst Museum din Basel, Vechea Pinacotecă din München, National Gallery din Londra, Kunst Historisches Museum din Viena, Muzeul de Artă al Țării Noastre, Bruckenthal, etc aveam acasă nenumărate albume de artă și, bine ancorat în preocupările mele fundamentale, m-am trezit angajat în vechile discuții cu privire la conexiunea nemijlocită între normal sau anormal în planul ochiului și creația pictorilor. Experiența Prado s-a dovedit nu numai utilă, dar chiar și decisivă în cristalizarea unor ipoteze, în opțiunile mele strict științifice în acest domeniu. Ulterior, revenit acasă, imediat în 1969, și apoi în anii ce au urmat, valorificând întreaga experiență în domeniu, acumulată de prin toate muzeele lumii, am ajuns la câteva considerații în care omul de știință a iubitorul de artă, fără însă a-l învinge. Până la urmă, cei doi și-au dat mâna. În fond, la ce concluzii am ajuns sau la ce păreri m-am raliat? Reluând aceste gânduri, astăzi mă regăsesc eu călătorul prin sălile de expoziții, prin muzee, mă revăd la Luvru sau la Brucântal, cum mă redescopăr și în acel Prado din 1969. Leg toate aceste considerații în special de Prado, pentru că atunci și acolo mi-am verificat o serie de ipoteze și opțiuni, la care ulterior am revenit, Confruntându-le cu noi argumente și analize comparate Dezbaterea este veche Către sfârșitul secolului trecut s-a emis părerea că multe din tablourile ce reprezintă adevărate capodopere ale picturii universale Sunt produsul muncii unor artiști care au suferit de variate afecțiuni oculare Cum ar fi viciile de refracție, strabismul, cataracta, afecțiuni ale retinei tulburări ale câmpului vizual sau anomalii ale simțului culorilor care au influențat creația. Dintre viciile de refracție, în primul rând mă obliga la câteva considerații astigmatismul. Globul ocular nu este o sferă perfectă. Adeseori, o ușoară turtire pe unul din meridiane, producând un astigmatism, reduce înălțimea marginii de peretină și imaginea ce se formează suferă modificări. Este evident că și imaginea percepută de creier, care corespunde în mod nemijlocit imaginii retiniene, va fi mai lată, ceea ce ne permite să considerăm că astigmații văd obiectele pe care le privesc mai late sau mai înalte decât sunt în realitate, după cum globul ocular este ușor turtit pe verticală sau lateral. Astigmatismul este un viciu de refracție foarte frecvent și poate fi regăsit oriunde pe glob, dar primele lentile corectoare ale acestui viciu au fost confecționate abia în 1825 de către Sir George Airy. 50 de ani mai înainte, un profesor german, Fischer, de la o școală superioară de arte, declara Experiența îmi spune că supraapreciez un obiect în privința înălțimii. În mod curent se citează ca o influență certă a astigmatismului, Cazul marelui pictor El Greco, deoarece aproape în toate picturile sale există o alungire verticală și o înclinare oblică, care dau impresia că figurile pictate de el sunt în pericol să alunece spre colțul din dreapta al tabloului. Astigmatismul lui El Greco a fost menționat pentru prima oară în 1913 și de atunci în literatură, mai ales în cea germană și spaniolă, au apărut numeroase lucrări în care discuțiile au atins adesea intensități nebănuite. Era firesc să privesc cu atenție picturile acestui mare artist. Mă trezesc revăzând portretul cardinalului inchizitor Don Fernande Ninho de Guevara, portretul unui necunoscut, laoconul și câte altele întâlnite la Prado și în toate marile muzee ale lumii cât de reală este influența condiției anormale a percepției sale vizuale. Prima obiecțiune s-a sprijinit cu siguranță pe aprecierea și analiza estetică, pe sublinierea conexiunilor ascunse dintre originea lui cretană și multiplele experiențe pe care acest peregrin mediteranean le-a asimilat, topind o mare varietate stilistică, din care n-au lipsit nici elementele bizantine în marca proprie a geniului său. Proba modernă de examinare cu razele X a tablourilor arată că prelungirile atribuite unui defect de refracție în realitate au fost suprapuse pe schițele inițiale. Autorii convinși de existența defectului ocular al lui El greco au fost preocupați mai mult de unele aspecte accidentale, ca de exemplu alungirea întâmplătoare a trăsăturilor, în special a mâinilor, când acestea se găsesc pictate în poziție orizontală, ca în portretul cardinalului Torera și înfățișarea relativ normală a figurilor din primul plan al picturii din Toledo. N-ar fi exclus ca faptul să se datoreze împrejurării că această pictură include autoportretul lui El Greco, care a socotit necesară o viziune mai realistă despre el însuși. Acest punct de vedere a determinat pe unii dintre admiratorii lui să argumenteze că astigmatismul l-a obligat pe pictor să alungească anumite elemente ale operei sale numai când desena figurile din imaginație, fără model. Aceasta însă nu s-a întâmplat decât în astigmatismul câștigat în cursul vieții, astigmatism care se deosebește fundamental de cel congenital. Mai verosimilă pare explicația mecanică ignorată adeseori după care alungirea spre colțul de jos din dreapta a figurii constituie o tendință naturală a artiștilor care pictează cu mâna dreaptă. Într-adevăr, ei observă obiectele prin colțul din stânga de sus și văd colțul din dreapta tangențial față de orbital de proiecție. Această alungire obișnuită la El Greco se observă foarte clar în portretul cardinalului Inchizitor Ninio de Guevara, care interesează și pe oculist, deoarece eroul tabloului, cumplitul președinte pe atunci al Sfântului Oficiu din Toledo, devenit inchizitor general, poartă o pereche de ochelari tipici legați după urechei cu un șnur după moda chinezească. Mâna stângă, gheară, prinsă de brațul scaunului, asprimea liniilor, inclemența privirii, explozia de roșu m-au urmărit multă vreme.